Så låt oss dansa in ut i berga kungens land Till toner av en lörvig melodi I teten går en huldra med en ape i vand Och efter kommer trollens kompani Vi stapplar fram i sick och sack med svansarna mot skin Från snåren hör det snick och snack, hört berga folkets gny och du som sitter sybror och ser på vår karavan, kom vi och se vår slingerbulta För innerst i ditt hjärta spelar en den gamle pappa, och rikodan har en gång varit svans. Du flickor barn som suktar där i tronsjuk ensamhet, vi bär er hen i full triumf till trollens helighet, så låt oss dansa in i berga kungens land Till toner av en lurvig Melodi Näcken i en fjällbäck Stod och gnid på sin fjol Arma spelar Spela medan sant Här är kallt han svarte Rematismen från i fjol Gör det hela knepigt Det är sant När han lyckats Krabla sig med felan In till strand Hör du hur han gnädde i ibland Så låt oss dansa in ut i till varje kungens land Till toner av en melodi I teten går en huldra med en ape katt i band Och efter trollens kompani Vi staplar fram i och sack med svansarna mot sky. Från snåren hör ett snick och snack Hör dvärja folkets gny Och du som sitter syvr Och ser på vår karavan Kom i oss i vår svinge Bultadans För innerst i ditt hjärta Spelar ändå den gamle pan Och ryggkotan har en gång Varit svans du flicke barn som suktar där i trånsjuk ensamhet Vi bär dig hen i full triumf till trollens härlighet Så och låt oss dansa in ut i berga kungens land Till toner av en lurvig dig